6. Az idegen reggelre meghalt, Szumurri még két napig élt. Nem szenvedett, isteni uram, mondta az előttem álló gamatú, erről gondoskodtunk, csendesen elaludt. Az úrnő, meg kellett kérdeznem, tegnap este még kapott habamú italából, de már csak keveset. Most jól van, és hála érte az isteneknek, nyugodt, egy pillanat elhallgatott.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 Gamatú mutatta, hogy merre menjek, majd megállt az egyik ajtó előtt. Úgy gondoltuk, hogy a közeletben maradunk, Isteni Uram! Egyetlen szavadra itt leszünk! Kinyitotta az ajtót, beléptem, az ajtó halkan becsukódott mögöttem. Ennit az ágyszélén ült, friss fehér köntösben, a haja kifésülten borult a vállára. Az égszereit még nem vette fel.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 amilyet csak olyan rövid ideig voltam a szobában. Intettem, hogy kövessen, és elindultam az összekötő folyosó felé. Csak akkor álltam meg, és vártam be, amikor már biztosra vehettem, hogy Enit nem hallja, mit beszélünk. Az úrnő itt kíván maradni. Nem akar visszamenni a palotába. Az ő én sem tenném, válaszolta Gamatu. Csodálkozva kaptam fel a fejem.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 Ott fog élni, folytattam. Ha a részletek érdekelnek, kérdez meg Laskilitól. Van valami kérésed, kérdésed még, Kamatú. Barna szeme részvétel és szeretettel tapadt az arcomra. Nincs isteni uram, csak arra kérlek, kérünk mindannyian, hogy Te maradj meg nekünk. Nélküled széthullik mindaz, amit a mi abunkra teremtettél.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 Jobbra, keletre a kiszárított öböl, több mint három évtizede az, haljános főzők agyakból épített, térdmagasságú gátakkal határolt teknőinek mozaikjával, és a túlsó végén a viking indító bástyájával, amely még mindig az új öböl nevet viseli. Bal kezem felől a robbantással megnyitott másik öböl, amelynek bár él, és avana összes hajójának bölcsője, halott öböl a neve,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 csak az a remény élteti őket, hogy 31 néhány nap múlva gurru, a jóságos tengeristen előzi a forróságot, jó szelet és enyhítő esőt hoz. A hajóépítő udvaráról a szurkos üstök alatt gyújtott tüzek füstje egyenes szalakként emelkedik a magasba, mielőtt szétfoszlana, mert egy árva szellő selebben. A sófőzők teknői körül emberek sürögnek, igen, a gonosz évszak egyedül nekik kedvez, Hamarabb párolog a csatornán gondosan adagolt tengervíz, híznak a sótömbök, igen, emlékszem, ez volt az első fontos döntésem, a sófőzés, igaz, numda tanácsolta, ezzel indult meg a város gazdagodása. A van a szeretett városom, ahol életem nagyobbik felét leéltem, és mennyi mindent éltünk meg együtt. Igaz a van gamatunak. Él nem kell, megmaradni érettük a tenger fiaiért, akik büszkén nevezik így magukat, bár ereikben jócskán csordogál a parti nép véréből is, akiket az alapító honfoglaló szent Vaspana és Maroknyi csapata itt talált és leigázott. Ezekben a percekben éreztem, hogy most először, és félek utoljára, velem van az öreg Bölcs Lubaltú, a történetírás írásmestere. Nézni a várost, amely ugyanúgy él, akár az ember, akitől csak abban különbözik, hogy részei, sejtjei, a benne lakók, halandók, míg ő, amíg erőszakkal el nem pusztítják, nyilallik belém az aggodalom, a féltés. Halhatatlan, követni a sorsát, elválasztani benne a lényegest a lényegtelentől, és az előbbit az agyagtáblákra karcolni. Igen, most már értelek, Lubaltó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 és jobb, ha élvezed és elfogadod ezt a csodát, mintha a megfejtésén töprensz. Ez a birodalmad, amit látsz, vagy fordítva? Ha látható fogadod be téged észrevétlenül és ellenállhatatlanul az elmúlt félemberöltő alatt és tett részévé a magáévá? Akár így, akár úgy történt, fogadd el és örülj!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 Laskili vonásain megkönnyebbül és áradt szét. Elmondtam neki, amit tőled megtudtam arról a palotáról, Vitámiban. Beleegyezett. Minél hamarabb indulni szeretne, és senkit nem akar magával vinni. Jelent ez valami nehézséget Laginnak, a személyzet? A fejét rázta. Laginnak semmi nem jelent nehézséget. Éppen azért van ő Vitámiban, mert olyan, amilyen. Minden a réz vagy az ezüstkarikák számától függ, Isteni Uram. Abban pedig igazán nem szűkölködünk. Legfeljebb tarkumi morog majd, mert a kincstárnokok betegsége, hogy a sajátjuknak érzik a palota vagyonát. Persze csak a jó kincstárnok, aki ilyen, de én beszélek vele, nem fog hozzád anni, hogy panaszkodjon. Köszönöm, Laskili. És a tanács? Mindenható vagy, Isteni Uram. Döntéseid még azok is, amelyeket nem értenek, szentek. Bízd rám a tanácsot! Egyáltalán, sóhajtottam, szeretném ezt az egészet rád bízni. Mikor indulhat a hajó? Töprengve vakarta meg hosszú orrát. Ez nem a hajósokon múlik. Illő, szép ajándékokat kell összeválogatni a családnak, akik Vitámi nagy palotájában laknak. Ez időbe telik. És nem ártana egy hosszabb levelet írni Laginnak, hogy a részleteket illetően mihez tartsa magát. Mert az az első elég rövid volt, igaz, Talionak sietnie kellett. Azután, ha az úrnő nem is akar senkit magával vinni, nem érkezhet meg egy szál köntös bitámiba. A látszatát is kerülni kell annak, hogy... hogy... habozott, azután kimondta, az úrnő száműzött. Ez már avana érdeke. Hogy minél kevesebb szóbeszéd legyen Bitámiban és a többi városban. Így is lesz. Különösen később, amikor, ezt már végképp nem merte kimondani, de értettem, amikor a gyerek megszületik. Tehát az urnő áid holmiait is össze kell csomagolni. Az urnő az indulásig nem akarja elhagyni a gyógyítás házát. Most jutott az eszembe, hogy ezt még nem mondtam meg Laskirinak. Megvonta a vállát. Ez lassítja a csomagolást, de még mindig jobb, ha ott van, elhallgatott, gondolkozott. Még két kérésem van, Isteni Uram. Hallgatlak. Gamatú jelölje ki azt a tanítványát, akit a legalkalmasabbnak tart, hogy elkísérje az urnőt a megfelelő gyógyszerekkel. És maradjon is vele egy darabig. Gurú idején majd valamelyik hajó hazahozza.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 – Rosszul érzed magad, isteni uram? – kérdezte, aggód valaskiri. – A barkán csúcsait kell nézni, az égnek törő sziklák hamis, de hihető örökké valóságát. – Adjatok nyugalmat, adjatok megbékélést, hoászkodtam a kövekhez, segítsetek túlélni, elviselni az elviselhetetlent. – Nem, ne aggódj, és tégy úgy, ahogyan a legjobbnak tartod. Négy nap múlva, hajnal előtt, ahogyan Laskili ajánlotta, elindult a hajó. Ezt maga jelentette nekem késő délelőtt, a harmadik kettős óra vége felé, amikor a városra már rátelepedett Nanúr a gonosz gyilkos forrósága. Nem történt semmi rendkívüli, Isteni Uram! Az úrnő hallgatott, és parancsomra néma volt mindenki, aki a kikötőbe kísértve, hogy ne zavarjuk meg a város nyugalmát.